Um, yeah. You want western? This is western. <laughs>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 Va, som -hi. Arriba l'hora d'acomiadar el nostre pilot, automàtic. No és pas perquè no ho fes bé, no. Més aviat és perquè arriba l'hora d'agafar el toro per les banyes, el que seria agafar els comandaments d'aquesta nau. Ens estem acostant a l'atmosfera terrestre i hem d'estar amb els ulls grossos i amb els... amb, amb els... Eh, vaja, amb tots els sentits per entrar en bona òrbita i acostar-nos al Berguedà sense haver d'atibar de el fre de mà. Toma, el rodolí, eh? Ara, vostès tranquils. Mentre nosaltres li fotem una punta a peu al cul al nostre pilota automàtic, podeu prendre seient a la sala de visió de 180 graus, on podreu comprovar les maniobres i parícies del nostre comandant. Si algú ha d'anar fer el pipí... Ara és un moment... Sí, dissabte 1 de juny de 2013 Són les 12:50 minuts Amb una temperatura de 22.3 graus centígrads Amb una humitat del 29% I una pressió atmosfèrica de 1012.8 hectopascals Benvinguts Avui patim, patem, patum Pel 107.3 de la vostra FM Ara arriba doncs aquell moment esperat i avisat que no és un altre que deixar la propulsió espacial per al proper viatge, i el de posar a prova els nostres motors de fusió nuclear, comunment anomenats RS-25. Qualsevol semblança en algun prototip de Ferrari és pura coincidència. I és que nosaltres no portem a veure els cavalls, nosaltres portem a veure els meganyutons en teoria són els que ens faran arribar al Berguedà, gaudint d'unes vistes impressionants. <ríe> Ara doncs, podeu anar seient, poseu-vos el màxim de còmodes possibles i per qualsevol problema podeu dirigir-vos a qualsevol de les nostres assistents que ens proporciona aquest vol. Quan s'engeguin aquests motors i agafem l'estabilitat necessària, podrem agafar el comandament a distància, que el trobareu acoblat repos, en el repòs a braços, posar-vos les ulleres que trobareu en la butxaca del repòs a caps i engegar l'assecador. Ja estareu pentinats per l'arribada! <fixi> El comandament a distància el podreu utilitzar per rotar sobre el seient, per tal de veure en tots els 180 graus que ens porta aquesta enorme i fantàstica sala. També podreu utilitzar-lo per apropar-se o allunyar-se del vostre objectiu. Tot això sense perdre la qualitat d'imatge. Vaja, esteu a punt de viure el que no viureu amb molt, molt, però que molt de temps. Veureu, és que estic fent una mica de temps per esperar que siguem tots. Encara tenim senyals de tenir pilots encesos en els UBCs. Però no trigueu massa. Doncs com dèiem, no trigueu massa. No sigui que quan engeguem els Newtons no sigui massa tard. El Club Esportiu Porreig... S'autodestrueix el municipal i perd totes les poques oportunitats si realment en tenia cap. Es quedarà un any més a la tercera catalana en una jornada favorable per al Súria Club Esportiu i al Marganell Club Esportiu. La Unió Esportiva Vià va fer el que havia de fer i jugarà una temporada més a la primera catalana. Bé, doncs, estem totes i tots... Doncs arriba l'hora de la veritat! Arriba l'hora de posar la clau al contacte! I... Ui, perdó, aquesta no! Que a veure si amb aquesta, aquesta... A veure si l'endevinem ara... Posarem una altra la clau al contacte... Ara sí! A veure, Mariona! I Jaume! Mariona i Jaume, voleu fer el favor de tancar la finestra, sisplau? Jaume i Jaume, acosta't acost a la porta. Què? Yeah. la porta. Què? Yeah. Veu ah, tancar la finestra, la finestra, sisplau, que feu la finestra d'altra. Què? Yeah. Yeah. Tanqueu la finestra. Ah, tanqueu la finestra. Ah, tanqueu finestra. No, no, quasi no, no arribava, eh? No, no. No se sentia, no, se no, no sentia. Gràcia. I tant és, és que és com, com, com una nau espacial. No, no, és que... No és una nau espacial. Una nau espacial. Però, però, espacial, Mariona. Però la... la, la és que... És una, com una aspiradora. El la, la era com una finestra, aspiradora. La finestra, no? has dit, era com, com la porta de sortida, no? Sí. I, bueno, que i a part no sentia res gràcies no. a Déu, per, el cinc cop us podeu menjar pipes a un altre lloc, tireu les pipes a la paperera no les tireu per la finestra, que després què passa que ens entre tot l'aire i no podem respirar, volar, exacte ni respirar ni volar, com Déu mana uh, doncs això, que m'he pogut compropar els diutons s'han engegat oi? Ara doncs <ríe> S'ha engegat d'aquella manera, eh? Ara doncs, mentre vostès comencen a investigar amb el comandament a distància. Ah, i recordeu de posar-vos les ulleres, si no, malaia de la gràcia, clar, no haureu res. Això, nosaltres posarem la cançoneta que per avui hem escollit un tema de J. Trotul, és el nom d'una... és el nom d'una original banda de rock progressiu britànic, va començar a finals del 1967, amb un Ian Anderson, escocès, com a líder del grup, que per a mi... No és que sigui un dels millors flautistes del món, no, senzillament, és el flautista. Ell toca la flauta travessera, en aquest cas, en aquest cas, amb un tema que porta per títol Clos Eyed Mary, Maria Lagunya. I, I per què hem triat aquesta? Doncs, més que tot, perquè la van publicar un 19 de març de 1971, el dia del meu Sant Salutacions Cordials!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 Informa't trucana a Tecnocolor al telèfon 938 676 Innovació Qualitat Distinció Excel·lència Elegància Versàtil Alta cuina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 Nova sintonia de Ràdio Porreig, emisora municipal. La primera emissora d'Obergadà. BRR eh, són la 1 i dos minuts al primer lloc. Volem demanar disculpes doncs els nostres viatgers, eh, pa, pa perquè per si ens hem carregat algun timpà, per, però, bueno, clar, és que la Mariona i el Jaume estaven despistadíssims, es, es pensava que ara ens quedaven uns quants quilòmetres per a tocar l'atmosfera, però, mira, que anàvem avisant pels micros, eh, però... I ja estaven al seu aire. Bé, bueno, doncs res, la qüestió és que hem pogut sentir aquest soroll, que ens ha agradat molt, perquè si no haguessin engegat els motors, estaríem, es... mm, estaríem explicant una altra catàstrofe d'altres dimensions, perquè la Nau no hagués pogut volar, no hagués pogut sobrevolar, no hagués pogut sobreviure, diguem, eh, i haguéssim patagat contra la terra. Menos mal, aquest soroll, doncs, ens dona aquest temps per poder repassar Uh, ara són la 1 minuts per poder repassar una mica d'agenda, ja que avui la Mariona ens ha portat una entrevista eh, i la tenim aquí a l'estudiu, ella es diu Núria Sanz Manrique, la tindrem després, ara parlarem una miqueta de l'agenda, no sé si la coneixeu però ara a partir d'avui la coneixereu més eh, i potser la trobareu algun dia corrent perquè ella corre i corre molt, després en parlem. Cicloturisme, pujar dels rasos de Peguera. Demà diverses entitats dels nostres comarques sortiran a partir de dos quarts de vuit del matí des de la plaça Sant Domènec de Manresa cap als rasos de Peguera, tot fent un recorregut de 150, 154 quilòmetres. O si sigui, no es penseu que són els plens que pujan amunt cap als rasos de Peguera, no, no, són una colla ciclista que diuen, va, demà pujarem cap als rasos de Peguera. I també l'excursionisme capinada a caminada popular de la penya vegà blaugrana. Demà, la quarta edició de la prova, tindrà tres recorreguts. Un de llarg de 18 quilòmetres amb sortida a les 9 del matí, un de mitjà de 12 sortirà a les 10 del matí i un de curt que de 6 quilòmetres que sortirà a partir de les 11. I no parlem una futbol base, eh? perquè l'Espanyol, el Manresa, el Sallent i la Selecció Bages-Bergadà disputaran aquesta tarda la 29a edició del clàssic torneig en ramades de Sallent, en guany en categoria cadet. A les 5 s'obriran el foc els equips del Sallent i de la Selecció Bages-Bergadà. A partir de dos... de les 10 minuts per les 6 s'enfrontaran l'Espanyol i el Manresa. Abans del partit, pel tercer i quart lloc, que serà a partir de les 6 i 20, es farà un petit homenatge a jugadors del Seyent que van participar en la primera edició fa 30 anys i a altres que al llarg dels anys ja han estat distinguits com a millors jugadors d'aquest tradicional torneig. La final està programada per a les... Eh, són complicats, eh, Seyent? Dos quarts de vuit! Perquè fa l'arbitratge, doncs també, si no sabeu què fer, si no teniu feina, doncs mireu, els àrbitres, el col·legi, col·legi d'àrbitres d'aquí, us donaran feina. Oberta la inscripció per als cursos de ser àrbitre. Fins al 15 de juliol estarà obert el període de preinscripció per al curs d'arbitratge 2013-2014 a la Catalunya Central. Els interessats poden apuntar-se a la de la comarca de l'Anoia, a Vilanova del Camí o la del Baix Berguedà, a Manresa. Un requisit indispensable és no haver fet els 25 anys, l'1 de juliol. Per a més informació es pot entrar a la web de la Federació Catalana, www.fcf.cat. Bé, doncs avui, tot i, fer, tot, i, tot i fer la seva secció, la Mariona, amb la seva entrevista, que avui a la Mariona amb la seva entrevista, um, deixarem aquestes cançonetes, no li posarem la seva, ja li posarem un altre dia, oi? Ja, ja, ja tota la temporada que portem, escoltant-la, eh, la seva cançoneta. Mariona, bon dia! Molt bon dia! No us ho sent gaire, mentre canvies de vico, Jaume, bon dia, bon dia! I bon dia! Bon dia, bon dia, Mariona! Mol bon dia. I acaba d'arribar el Josep Vilardell. Bon dia. Bon dia. Perquè amb això de la petonga sabem ni si vindran els del motor, eh? Sí. Està clar que la Maritxell no, perquè té una feinada, por, la vaig like sentir. Sí, jo també, a, a, a Televerga. Televerga vaig like sentir, mira-la. El primer salt vaig estar a casa i vaig anar al segon a saltar. I el primer salt la vaig escoltar, sí. a Televerga. I aquesta sona, aquesta veu, aquesta veu, I mira estava allà a Televerga, sí, sí, jo també la vaig sentir. Uh, doncs vaig pensar, els de Verga, de fet, estan molt feinats. aquests sí. dies, eh? Bueno, doncs que treballi, que treballi, que ja treballi. li agrada aquestes coses, ella. I més la tele, perquè ella fa, no sé què, d'audiovisuals, eh? Sí. La ràdio es queda una mica curta, perquè no... No, no té imatges per ensenyar uh, doncs bueno, uh, Josep, moltes gràcies uh, esperarem que vingui algú del motor si més no, Albert, Albert, em sents sisplau, vine ràpidament, eh, que hem de parlar del motor i no sé no sé quan serà, eh? segurament que serà després de l'entrevista que ens té preparada Mariona Mariona, uh, explica'ns, què passarà avui? doncs avui tenim a la Núria Sanz Manrique amb nosaltres uh, no, no se sent bé? em sents bé? Ara se sent... sí, sí. perfecte eh? sí. doncs, hola Núria, què tal, com estàs? hola, bon dia a tothom doncs avui tindré una entrevista amb la Núria i ens explicarà com s'ha iniciat eh, el, el món d'esport l'esport en eh, les curses i ens explicarà una mica des de quan corra eh? Que, no? doncs la veritat és que fa relativament poc perquè vaig començar a principis mitjans del mes de març la veritat si sí. i per què vas posar en pràctica aquest esport? Aquí sí que hi ha diversos motius, perquè jo de veritat és que he fet sempre esport, però en quan a córrer m'hi vaig posar ara, perquè jo anava a veure doncs, la meva parella i els seus amics a córrer, i la veritat és que quan els veia també em motivava a fer-ho. Després ell va tenir una lesió, el meu xicot, i el vaig motivar que si tornés a posar i anàvem a córrer tant en tant junts i bé, doncs... T'hi vas engrescar, no? Sí, m'hi engrescar... O sigui, culpa i... del teu xicot? Sí, en part, sí. Ell també corre? Fa esport. Sí, ell també fa esport. Molt bé, molt bé. I, per exemple, què ens podries dir de les últimes curses on has participat? Doncs fins ara em porto dues de fetes, demà faré una altra, de moment són de 5 quilòmetres, més endavant ja aniré per les de 10, i la primera que vaig fer, la veritat és que va ser molt original, era una igualada, es diu la Gran Fullada, i però no penseu ni, ni tan original, a sí. agraden aquestes curses? Jaume, porta'n foc, quan puguis. Uh, doncs no penseu malament, perquè sí que és per parelles, però pot ser parelles mixtes o no, i pots, pots anar-hi amb els cosins, pots portar doncs, l'àvia, el que vulguis. Vas lligat amb una corda i al llarg de la cursa doncs, tens diferents proves per fer i obstacles. I la següent que vaig fer era una de la Fenex Sea Race a Calella, que la veritat és que era molt plana. Aquesta que faré demà doncs, també és a la costa. Aquesta digolada, perdona, que, que com es dit que era això? tan peculiar, més que tot pel nom, perquè eren parelles... Eh?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 Sí. El de... sí, precisament un no pot accelerar més que l'altre perquè si no, la veritat és que estires la corda i pots fer caure l'altre de fet el vaig fer caure sense voler cap al final en els obstacles de palla i de rebot també vaig caure jo però assentada per sort, sí molt bé, tots, tots a terra o sigui sí que és important uh, anar ben coordinat i seguir un pas uh, um, un pas després de l'altre i anar... Amb... Això, el mateix, oi? El que ens vam trobar és que nosaltres no vam parar mai de fer el mateix ritme, tot i que anàvem relativament a poc a poc, i en canvi trobaves pel camí parelles que sí que paraven i després acceleraven a les baixades. Ah, però sí que és guapa aquesta cursa, eh? Perquè bueno, té, té aquest punt que deies, eh?, de curiós, no?, amb, les cor... amb la corda i això. Sí, sí, sí, sí. Ah, com us en veu enterrar d'aquesta cursa? Uh, doncs cada any la fan a Igualada, de fet aquesta era la quarta edició, mhm. Uh -huh. I s'hi van apuntar uh, uns amics d'ell Ah, I que ja l'havien fet? Ells ja l'havien o sigui, fet és, és, alguna cosa Us cop, en en van sei? parlar amb vosaltres, veniu, veniu, apunteu-vos i uh, això no? uh, En realitat, a través d'una web que és Ronèdia que surten totes les curses, van estar mirant uh -huh. i hi havia aquesta i la, ells mateixos doncs, ens ho van dir i ja li vaig dir, ens hem d'apuntar aquesta Molt bé, molt bé I ja repetireu, sí. no? I tant, si més no, per riure una estona I vau fer bon temps o no? tota l'hora aquesta, sí, global. Sí, crec que... Sí, sí. Vam anar a un ritme constant i crec que vam acabar, jo crec que eren uns 50... 55 minuts o així. Molt no, bé. Eh? Sí. Doncs... donant ganes afrontar te Oi que sí, Jaume, que t'apuntaries amb mi, no? Sí. Sí, Jaume, vols dir. Has begut avui. Això de l'Apatum t'afecta, Jaume. No, no he anat a l'Apatum. T'apuntaries amb la Mariona a fer aquesta cursa, dius? Bom, bueno, primer hauria de mirar la meva agenda. Ah, no, ja, m'agrades. Sí, sí, és una mà molt ocupada, Jaume. Una... <laughs> Té moltes coses al cap. Saps la agenda, si no? Uh, en els teus objectius actuals has dit que seria passar a una cursa de, de, de 10 quilòmetres, no? Exacte. De moment n'he de mirar de millorar el temps en 5 quilòmetres. L'última cursa que vaig fer a Calella doncs vaig tardar 30 mm -hmm. minuts. I crec que encara es pot millorar, això. Molt bé. M'ha agradat el esprit de, de motivació i de millorar. És que considero que sempre ha de ser així. L'esperit de superació ja ha de ser, perquè si et desmotives, després ja no faries res en aquesta vida, eh? Uh -huh. Moltes gràcies. Bé, doncs, eh, alguna lesió com a esportista? A algun, alguna cosa que ens puguis explicar? De lesions no n he tingut cap fent, fent esport fins ara, però sí que em vaig trobar que abans de córrer estava fent aeròbic i esteps, i amb esteps la veritat és que és un esport que destrossa bastant els genolls, i de tant en tant tinc molèsties al genoll dret, però amb unes untades i enfortint la musculatura del voltant del genoll, doncs, redueixo aquest impacte també a l'hora de córrer. Molt bé. Sí, per tant seria important... Valorar quin tipus d'esport podem fer a l'hora d'entrenar-nos. Exacte. De fet, amb... Va, estic corrent també perquè tinc un problema a l'esquena, és una escoliosi, de fet és bastant lleu, però necessito enfortir la musculatura de l'esquena. Faig con altres esport que és pilates, que em serveix, però corrent també enforteixes tota aquesta part de, de la zona lumbar. I la veritat és que a mi m'és molt útil. Sí, doncs, és genial. Així, doncs, com t'entrenes? Fem pilates? Pilates és un esport més aviat de, de relaxació, estiraments i també treballes alguns grups musculars. Però després, per entrenar-me per córrer, vaig a córrer, com a mínim, a fer un recorregut llarg un cop a la setmana, actualment el faig de 6 sis quilòmetres llescat, i després, també, algun altre cop a la setmana, procuro entrenar-me fent pujades per guanyar resistència Bé, abans el Sonyer ens ha explicat una anècdota de com fer pujades i entrenar-te en el procés, no? Ah, sí, van dir explicar però... Sí, que és, és una molt no, no és bona solució No és important Jo preguntaria per la gent que no correm, perquè ja correm no m'agrada, jugo bàsquet però correm no. com ens han de fer per començar a córrer així? Bó, Bé, Josep Sí. Bueno, potser en, bueno. Perdó, jo potser faria primer distàncies curtes jo vaig començar de fet per, per cinta perquè és més tova però el que passa és que es fa molt monòton és molt avorrit, no veus paisatge i a mi m'agrada més anar a córrer per l'exterior mm. i faria això, a distàncies relativament curtes a vegades enganyar la ment també és útil de dir doncs ara correré fins allà i un cop arribes allà no pares dius ara fins al següent arbre i així anar fent i si és un lloc paisatgístic molt millor Sí, doncs, ho tindrem, tindrem en compte. Amb Com aquest estiu, Però ara que s'acaba tot, tot... Perdona, Mariona. Uh, ara que s'acaba totes les competicions, i això, bueno, les de curses sí. poden començar ara, però la majoria d'esports, com tu, Josep, que fas bàsquet, sí, ja ara és l'època doncs, de començar sí. a agafar alguna arbre de, de punt de vista, pots un arbre, a... dius, vaig arribar fins allà, i després ves la arbre més enllà i dius, ara fins allà, has d'anar prou. Sí, pots apropiar l'estiu, eh? pots aprofitar l'estiu per fer... Posar-te en forma. Sí, però bueno, la piscina està molt bé, eh? Ja sí. has tirat. <ríe> també, fa, també fas esport, <ríe> també fas esport a la piscina, sí, de vénes, fet. Sí, exacte. Uh, perdona, Mariona, segue Tenim, per exemple, què es motiva a córrer? A mi, bàsicament, el fet d'estar fent un esport que mentalment i físicament doncs, eh, és útil, la veritat. I després també el fet d'això, de poder córrer en, en la natura. Aquí, no, de moment, no estem gaire contaminats, que això va molt bé. Mm -hmm. I això, veure paisatge i que en realitat sembla que se t'eixamplin els pulmons al final, també. Sembla que, que pugui respirar més. I la veritat és que això en si també, dóna, sí, també motiva. Passa a cor cada dia, Núria? No, no. Faig un o dos cops a la setmana. Ahà. I això ho compagines amb...? Amb la feina. Actualment estic treballant al monestir de Sant Benet. Després també dos cops a la setmana miro d'anar a fer pilates. I fins ara, que per s'han ja acabat les classes, també estudiava francès. Molt bé. Francès, eh, eh, estudiaves francès i prou? Sí, l'anglès ja tinc un bastant bon nivell uh -huh. i em volia decantar pel francès perquè ja tenia una base, però eh, aquí el monestir també l'he de posar en pràctica i notava que l'estava perdent bastant. Molt bé. Bueno, ja veieu que a part d'esport no, no, no s'ha de deixar res més, eh, sinó que s'ha de fer una mica. Eh. Exacte. Sí, hi ha una, una frase que m'agrada molt de la Núria, que la tinc aquí contada, i que ella ens explicarà una mica, que jo, i això ja no és d'esportista, això, això és d'ella de, de, de, mateixa com a persona, no? però també va estar relacionada amb el seu esport. I jo penso que és, és bonic per acabar l'entrevista de manera uh, de manera així bonic, no? uh -huh. i que a més a més és, és essència, Núria, no? jo diria aquesta frase. <laughs> aquesta frase. No I... sé si existeix, però... I no la vaig pas buscar lloc aquesta. Sí, que és teva, teva. Sí. El veus? Diu que bé el que, que, el que, es, creu, el que es creu perfecte és el, refer, el reflex de la seva pròpia hipocresia. I que més val ser el mateix i en tot cas mirar de millorar. Perquè això sí que sempre es pot fer. I és perquè he conegut força persones que, que són hipòcrites, que són falses, i, I, en canvi, també n'hi ha d'altres que són totalment al contrari, no? I més val ser una persona humil, perquè al cap i a la fi el fet que persona sigui natural és una cosa que es valora, i la hipocresia una persona falsa tampoc te'n pots fiar. Uh -huh. Sí, i mira, de millorar és el que tu dius amb l'esport, no? Sí, amb la sort com a persona també uh -huh. en general. Com dius perdons? Això t'ajuda, no, Núria, a l'esport, amb, amb, aquest, amb aquests afers, no? De, de pensar, de, de... Sí, sí. La Sobretot que... el córrer, no? Sí. <laughs> És una manera, i perquè també vaig que corre sola, i també doncs, et lliures de tots els pensaments negatius, i a vegades reflexiones sobre coses que semblen tonteries, mm -hmm. però que... Permig són útils. També. I, I que quepoc no poden ser eh, eh, d'aixs negatius que dius pensar negatius, sinó que a vegades doncs, són problemes que tens, que a la fi al Exacte. cap. Doncs, eh, a vegades deixen de ser-ho. sense si sí. fer res, deixen de ser-. És com eh? si et netegessis. No? És com si l'aire el bosc que et neegés sí. i, des i després tu et quides amb la part positiva. Mm -hmm. Sempre he pensat això que l'esport físicament va bé, però és que mentalment eh, molt. Molt. Alimenta sí. Bueno Mariona, tens alguna altra cosa més per la Núria? Doncs jo amb això finalitzaria l'entrevista I li donaria les gràcies a la Núria Moltíssimes gràcies, gràcies I quan vosaltres. passem els, els 10 quilòmetres A veure si podem fer una altra entrevista D'acord sí, Un aplaudiment per la Núria Molt bé Núria, doncs, eh, moltes gràcies, com deia la Mariona, per haver vingut aquí. Eh, Merci no sé, vosaltres. Alguna, i... altra, alguna altra estona, algun altre dia, algun altre vol d'aquests intergalàctics, et eh, tornem a cridar, per veure com va la teva procuració. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes doncs gràcies. Adéu. Adéu. i ara posarem l'altra clau al contacte. Per què? Perquè si sí, al final ha vingut a l'Albert i Planes, eh? I parlarem parlarem de motor. Ara, recorxa-lis aquest botó que no va gens bé eh, per passar la veu aquí a l'estudi, Albert, bon dia. Bon dia, per sentir Et, la a... meva veu tampoc no... no últimament no últimament sí. també, escolta, aquests de la gent del motor no surten cap a la tele, eh? Sí. L'altre dia vaig veure, estava mirant la petum de la canalla, perquè què mires? Ara que mires a la de tele? Dels grans també, tant de la canalla tele, com dels grans. No mires pas l'NBA, mires la patum. I, I què passa? Eh, eh, engego el dimecres que es l'Issaci. Sí. Llegue <sínticament> a la tele, miro um, un pas, um, sí, sí, sí. um, di, primer salt de plens, la Marichell, l'esculto. Després se sup per les imatges. el divendres a la patum dels infantils de la Canelleta no, no, a l'Albert, Amb el senyor Vialitus a l'escaena. ens estem tornant, ens estem tornant, ens estem tornant... Me no, no, i més enllà, eh, ens agrada es xupar càmera, no? Sí, no. Eh... Ara pato cada vegada i més, i més, sí, pixapins. Bueno, en fin, eh, nois, estem aquí per parlar de motor. Ostres, ara m'agrades. Uh, Demà de disculpes, ja que la meva veu no està al 100%, eh, i està una mica semi, semi, semi desnetada. Uh, a veure, primer de tots, uh, podem estar molt, molt contents avui perquè jo ahir estava mirant els entrenaments lliures de, del Gran uh. Premi d'Itàlia de, de, de MotoGP ara que penso, i se'm van que posar bé. els pèls de punta, quan vaig veure l'accident que va tenir Marc Marquez, sí, ah, sí. el cor m'anava sent, vaig pensar a lo pitjor i gràcies a Déu pues, no, no ha estat res. De I, de eh? 300 km per, eh? per hora, és com si et tires de l'AVE. <laughs> Com, sí, sí, igual igual, és com si tires de l'àvia en, en, en ple gol, en ple recorregut. Déu-n'hi-do, no, de eh? déu no. la veritat és que jo baixo aquí, ja estic podem estar molt i molt contents, perquè el muro estava molt a prop, nois. Déu-n'hi-do, déu, no déu, prop, déu Jo volia començar amb aquesta notícia perquè I un tall, impactant. Eh? Però Pensem sembla que ho va fer bé tirant de la moto. Sí, bueno, no sé, no sé, són mil·lèsimes de segon. Però què va passar? És que jo, jo no ho vaig veure. Estava una recta de... Sí, de... la recta sí. més llarga de, de, de Mugell, ho diguem. Després, després, la recta cas de pura devia entrar uns 300 quilòmetres, sí, sí. i va, va, va anar, eh, diguem-ne, sobre el piano, va tocar una miqueta l'herba, però ja venia, ja venia, venia, un dia que... i a partir que va caure terra. I em de dir que el muro, doncs, estava molt a vora, i, i que l'impacte a terra va ser brutal, perquè no sé si us va fixar les imatges, no he vist. el casc el cas d'aquí a la barbeta està totalment obert per tant és on diu que té mal la mandíbula evidentment és on, és on, és on té més mal s'ha escapat molt barat no? i ara esclar l'hi fa mal a tot arreu avui té una petita fissura a l'ombro no ha pogut entrar a la Q1 per tant s'ha de classificar per poder entrar a la Q2 aquest matí ha tingut una altra caiguda i bueno no sé. Carai. Eh, és un tio molt jove i, i aquestes, eh, aquestes eh, accidents els has de tenir bueno. el, el ha tingut Jorge Lorenzo ha tingut Dani Pedrosa Sí, però, els has de tenir. Però millor que no, és millor que no passin. No, això. els has de tenir perquè et fan més fort, jo penso. Però hi ha gent que se'ls agafa bé, l'Oreza se'ls va agafar bé, el Pedrosa se'ls va agafar bé. Sí, sí, i, eh, sí, sí, bueno, però d'aquí un i aquí l'altre també, el, el, el, el, el, el, el, els fluits, no? Uh -huh. Bueno, doncs abans de parlar d'això, eh, anem a parlar, ara ja ho hem dit, anem a parlar del que és, va ser el trial de Gironella, no sé si va a bonar-hi. Jo sí que vaig anar d'aquí cop. Hombre! <laughs> Jo sí que vaig anar, vaig parlar amb gent del motoclub, vaig parlar amb el tema de l'enduro, ho tenen bastant avançat, eh, promet ser una cursa interessant, i ens han demanat doncs que fem una cobertura, i jo dic, bueno, depèn del que pagueu, no? depèn bé, del que bé. pagueu, això és com allà a Televerga, depèn del que paguin, farem la petum, depèn del que no... Sí, <laughs> de que exacte, farem... farem el... depèn, tot depèn de... Tot depèn del que es quixin, no, vam parlar tenen bastant avançat, i promet ser interessant, serà molt bo al poble, i hi haurà moltíssima gent, moltíssim ambient, i farien falta hotels, farien falta dos hotels més ara d'aquí al setembre eh, per omplir, perquè s'omplirà sí? Berga, s'omplirà Gironella i s'omplirà porreig. sí, sí, moltíssima gent vindrà els pilots sols amb les seves famílies i marques evidentment, eh, s'emportaran més de 1.500 i 2.000 persones Això estem parlant de trial? No, d'enduro Ah, de l'enduro, eh, d'Espanya vale. eh? de no, no, de Sí, sí, me aquest... d'una cosa a l'altra Ah, jo, eh? vale, no, vale no. Aprofitant que va, eh, va arribar el trial de Girona ens vam parlar un dels membres del, del Motoclub Baix Berguedà i ens va poder dir això Ah, molt bé Que tot va molt bé de moment i que properament ja direm a començar a marcar les zones, és que estem molt juny, això és el setembre uh -huh. Per tant, serà començant nosaltres i, ep, ja allà, veu que no Eh? molt no de bé, molt bé no bueno, m'ha repassat com va anar aquest trial de Junella en total van ser 88 participants els que van, els que van prendre part en aquesta ocasió Era un trial que estava compost per 12 zones que s'havien de recórrer en dues pesades i en la categoria dalt van dir que el guanyador eh, part, hi van haver 43 participants en la categoria blava el guanyador va ser eh, Albert Riera amb una gas, gas seguit de Jordi Ramonet, també amb Gas, -gas i tercer Valentí Claramunt amb una Montesa la categoria groga, que és la categoria base 18 participants, primer, Ferrer, primer va ser Ferran Cabré, que és el líder, amb un afàntic, segon Marco Álvarez, amb una ossa, tercer eh, Paco Mouns, eh, amb una muntesa. Eh, la categoria vermella, la categoria màster, eh, un total de 6 participants, victòria per Arnau Ferrer, amb una veta, seguit de Miquel Gelabert amb una xerco, tercera posició de Marri, amb una gas-gas. I la categoria verda, que té la categoria open, 21 participants, primer Jordi Illa amb una xerco, segon Jordi Freixinet d'Amxerco també i tercer Josep Maria Mas amb una beta eh, hem de dir doncs que es nota molt al nivell ja eh? eh, d'una categoria a l'altra aquí encara que okay. siguin les mateixes edats de sols la moto es nota moltíssim eh? uh -huh. realment impressionant només la manera de, de pujar a la muntanya ja es veu molt i, epa, aquí ja, ja, i, i estem parlant de molt poc i es nota moltíssim clar, si fixes, es nota, eh, no, sé, no sé com funciona això de les motos de triar una categoria a l'altra no... Uh, jo tampoc algunes, uh, la master sí, la master evidentment és la, és la millor, però de la màster diguem a la, a, a la blava, que és la de promo, la primera començés i després la groga la de base, ja hi ha una diferència abismal, perquè uh -huh. un és diguem, començar i l'altre és el màxim, i aquí veus la categoria mínima i màxima del trial en aquest cas, de més amb un campionat, està molt, bé. està molt bé, és com els ratllis que diem, hi, ha, hi ha els petits i els grans, uh -huh que també la diferència, però esclar, amb una moto és més perquè puja per la muntanya. Uh, encara té, té més, no diria mèrit, sinó que més, és més, més interessant. Es va veure bon trial, doncs? Sí, sí, sí molta gent, eh? Molta gent, I aquest trial que any, any, continua pujant. I no deixem el trial perquè, en aquest cas, en el campionat del món, doncs, Adán Raga, eh? és el meu líder. Carai! Això sí que és notícia. notícia. Això sí que és notícia i destacada. Boia! És el líder d'aquest campionat del món, uh, va guanyar la prova de la ciutat nord-americana de Svekwachik, M'ho ha dit això, Mariona? No, no, si no s'entén ni la lletra, imagina't, imagina't. No, no, de c que era puntuat pel Mundial. El pilot de GasGas -Gas va quedar per davant doncs, de l'actual líder del Mundial i intratable, el Toni Bou. Eh, eh, això sí, va ser per desempate. eh? Tots dos van fer 24 sí. punts veure, i van no, empatar i va a 0 i el que va fer més 0, que va ser l'Adam, va guanyar perquè... Però bueno, bueno, ja és un cop de moral important. Però això eh? té les de les noves eh, reglamentacions, sí. O no? Sí, sí, claríssim. Sí. Sí, a, més, a, més, va dir, sí. a més, ho va dir el Toni Bou, eh? segurament, perquè ell no està acostumat i els altres eh, com que els hi va més eh, ell és un pilot més tècnic, més de parar a la moto ara miro bé, ara no sé què i els altres sí que la posa, però sempre ell posa una miqueta més bé que els altres i en aquest cas de non-stop és bam bam bam bam, bam i tot i això, desempat, eh? Vull dir, sí. Bastant interessant el Fuginam hi va ser tercer i darrere seu ens van venir els altres catalans el Geroni Fajarda i l'Albert Cabastany la pròxima cursa serà a Andorra el 15 de juny i bueno, eh, la tenim a casa aquesta, aquesta si sí que en, ens hem de mirar d'escapar, eh, que és campionat del món, també la tindrem a Cal Rosal, però bueno, sí. a l'Andorra no n'està també a casa, a l'Andorra també... Cal Rosal que s'escau per allà a l'octubre, no? Sí, també a finals, a l'octubre a no L'any passat es va escaure que era l'última prova del sí, campionat, sí, sí. no? Sí, que si tot va bé, nois, segurament anàvem amb pantalons curts, perquè ara ja caiem en jersei i en urac, <laughs> a és molt problema que anàvem amb pantalons curts cinema traçats, no? Per tant, bueno... I no, plou, no plourà. No plourà. No. Aquesta, que queda un peu, eh? Aquesta és l'altra. Exacte. Sí, eh, i parlem de Fórmula 1 perquè... Eh, nois, eh, jo, la veritat, el Gran Premi de Mónaco pot ser molt glamour, però molta... molt el que tu vulguis, però és un avorriment, és un tostom de cosa <laughs> impressionant. Allà només faltava que baixés l'Alberta de Mónaco en senyals dels hotets perquè va passar absolutament de tot. Adelantaments polèmics... Eh, Accidents al de Massa que si mires el dissabte 17 del diumenge, no saps quin és el 17 no sense el diumenge perquè el va clavar. El lloc que va picar el mateix lloc estava assenyalat pel Font de Massa, <laughs> van picar el mateix lloc. Espectacular eh l'accidentament de, ha... de Pastor Maldonado que podria ser molt greu i és que eh, a Mónaco també segons com eh de eh, fer mirar perquè eh, vale, els comissaris eh, i i els, eh, i els controls són molt efectius, perquè de seguida surten, veus la grua aquella, veus al baixos del cotxe, que tots els equips sí. estan ja fent fotos, dient què li passa a aquest, què li passa a l'altre, però eh, poden haver accidents molt greus, eh? Poden haver accidents sí, molt greus, perquè sí. la vall està molt a la vora, amb el Maldonado sí, va volar, basta estar a un metre, segons posava el diari, d'arribar a les grades. O sigui que si vola un metre més amunt, probablement se'n va a les grades. Sí, sí. No sé si què es pot passar, estem en una mortalitat impressionant. Uh -huh. Però és... Eh, no sé, eh, aquests circuits urbans a part de que són molt avorrits, perquè no hi ha manera que s'adalantin eh, eh, ja ho dir, ja vam dir, ja eh, ho vam dir el Josep, el que té la pola allà eh, dels, dels 20 ocasions 18 ha guanyat, i dues no ha guanyat doncs, perquè ha abandonat o perquè ha sortit de pista però amb 18, o el safety car que també és avorrit com ell sol passat, tantes voltes i tantes voltes amb el safety car l'any passat eh, van ser només 8 avançaments, la setmana passada no i aquest any ser... no sé i encara el que va fer va ser el Xeco Pérez, que va, doncs, bueno, és un cami-casi per mi, perquè és que és, és, és molt agressiu el Xeco sinó que li demanin a, a Jenson Baton que en deu estar més amunt de, de, de, de les muntanyes de Montserrat, <laughs> perquè el Baton pobre també, ja és la segona cursa que li Mira està la, fent, sí. eh? llavors també li va ficar el morro a Fernando Alonso, també el va fer fora, el van sancionar, i el que deu estar més content, crec, deu ser qui més perquè quan estava collant un sensacional resultat, li va entrar per l'esquerra, li va rebentar la roda i Kimi Raikkonen va haver d'entrar dos voltes pel final a canviar neumàtics. Deia estar... El Pérez no de glas, no, aquest, aquest és neumàtics. I avui també ha dit un altre, el Pérez. Avui n'ha dit un altre, ha dit que, que si no sé què dels és una cosa així. Ficava allà el Def, que també l'havia liat una altra vegada. Amb els pneumàtics. Sembla que sí. Bueno, no, no, no sé, tot això en corros, però que es fan dur la victòria, evidentment. Eh, I semblava, a un ritme molt lent de cursa, eh? Però també semblava que no fes falta córrer més, perquè Sebastián Víctor no podia seguir. Per tant, amb un ritme molt lent, tampoc semblava que corres. Però, més. I que... després d'un polèmic test a Barcelona, sí, no és que que ha dir. portat cua, Déu-n'hi-do. Cent voltes. Ha portat cua, eh, no sé, ja hi ha hagut una sanció. Cent voltes il·legals, i si s'està ja pensant sessió. I hi ha una ascensió, sí. no està clar. Un no no. Una multa, segurament. Veiem sí. d'una carrera, però aquí el... hi ha masses quartos per una carrera. On és el pròxim Gran Premi? de no, o sigui, la pròxima de... setmana que ve, al Canadà. El gran Canada. país, gran país. El Canadà la setmana que ve. Escolta, estava mirant el Berta i vols dir que no et faria falta posar-te unes ulleres? Quasi bé. <laughs> Quasi bé. Què volia dir? Ahir vaig anar a sopar, a Berga. Sí. Ah, sí. Vaig anar allà a veure el president. El senyor Poves, eh? De bàsquet, de bàsquet. Té, un, té una paradeta, sí. eh? Té una paradeta amb ja el sí. famós pinxo de tres. Ah, sí, sí, sí. sí molt sí. bo, sí. molt bo, molt bo. Sí, Molt bo, sí. Molt, sí. Molt, bo molt bé. Sí, sí, sí. Doncs bueno, bé, molt no. bé, esperen que el eh, segon va ser Vettel, el tercer va ser... Hamilton... Eh, no, no, no, Weber. Weber quart, eh, quart... Quart, Wett, eh, quart Hamilton. Weber. Hamilton. Ai, mare de Déu. Quart Hamilton, no m'ho estic mirant. Quart Hamilton. <laughs> I Alonso va quedar 7è finalment, setè. per tant, I el, mundial... el que va treure profit evidentment és Vettel que s'escapa una mica més al Mundial, però Alonso va retallar amb Kimi Raikkonen en aquest cas. Mundial, primer Vettel amb 107 punts, el Raikkonen amb 86, Alonso amb 78, Hamilton 62... I molt important, eh? Massa va tenir un gran accident dissabte, no va participar, com vaig dir jo, sí, a l'entendiments sí. oficials però diumenge el cop va ser molt més fort perquè a més a més va repetir i a més a més gràcies al Hans Pudé no es va trencar la nuca, segons van dir, uh -huh. trencar la nuca però correrà a, si a, a Canadà Albert fins la segona secció que veu-lo-do eh accidentíssim ratll d'acròpolis accidentíssim Després, eh? i, sí, i accidentíssim gran premi de Mojell també com ja com ho sabeu, no marxeu fins ara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 you we'll No, no, no farà tant, no farà tant temps que no neve, eh. No fotem, eh? i espereu-se, eh, perquè amb el ritme que portem i trobarem prou aviat. Ja, home, no riguis tan, no us ho passeu també eh? i <ríe> estan ben encara... patat la xerrada. Eh, molt bé, doncs pues ara farem petar una altra cosa Farem petar els petards que tenim aquí Els I... pat d'arts Els pat d'arts, exactament Pat d'arts, Lliga Divisió d'Honor Vuitena jornada Club de dars Guardiola, Club de dars La Xarxa Aquest partit es jugarà No a Guardiola eh, no que sí, Club d'Ars Guardiola ja Es jugarà Garriola, no? a Manresa Avui a partir de les 5 de la tarda Tinc Uh, uh, uh, A l'envol, el deixarem, vale? perquè anem una mica ajustet de temps, eh, parlarem més tranquil·lament avui de futbol ja, perquè portem unes agendes de futboleres sí. que anem... De... Però, em fa... poso el futbol. Espera, anem pujant, eh? A l'envol, ara ho anem veient, eh, aviam. Uh, ostres, no, però ja sé de què parlarem. De què, de què? De parlarem, parlarem de bàsquet. Parlarem de bàsquet? <ríe> el Josep acaba de dir què? No, d'aquí no, una estoneta, d'aquí una estoneta, farem bàsquet. Doncs això, eh, estic buscant la, la, la sintonia del bàsquet mentre... Però no hi hem partits. No és ja ha... Sí, no hi ha partits. No, però Josep ens dirà alguna coseta segons aquests de la NBA ah. que estan jugant encara. Josep, vin aquí. Que de, de, parlarem de la NBA. Oixa! Bueno. No, ho no ho ve. Josep, vine. La ara sí, ara ja pot venir. Eh? Doncs bé, teoria, el bàsquet s'ha tot, només teníem un partit, el que jugava a la Salle i el que jugava en concret al Josep. Què va passar aquell partit que teníeu pendent? Vam guanyar, però el mm? bàsquet va guanyar, o sigui que no podem anar fases. El ja va guanyar Ai. i es va prendre la plaça. Va sí, ser com clar, per exemple, el Berga, eh? El Berga també sí. va passar un cas semblant, que també va guanyar. Però l'altre també va guanyar. Però el Sant Fruitós, que era l'únic que havia via de perdre, va guanyar. I va guanyar també i ens van fotre la tercera plaça. Però ahir, parlant amb el, amb el president, el Prou, Pau Bessa, eh, em va dir, encara millor, millor, millor, millo, no, mira millor. Perquè potser encara no hauran de pega, pega tant. Eh, no hauran de pagar tant, però bueno... Eh, també s havia de pujar. Sí. S'havia de pujar. Però, bueno, eh, aquest any no ha pogut ser. Haurem d'anar una mica més relaxats per l'any que ve, per ser parlant del Verga. Josep, i per vosaltres també, no? Sí, sí. Clar, llavors, el següent any ha anat una miqueta més a tope uh -huh. per donar-ho tot. Jo penso jo, eh? Pensar, si s'ha pogut fer aquesta temporada, per què no l'acabar, no? Clar. I donar-ho tot. Penso jo, no sé. Molt bé. Bé, bueno, jo que he fet, he portat tot el ganga, tot el equip del porreig, l'exposició, els partits que han jugat i tot això. Molt bé. Avui ja com l'últim dia, diguéssim. Com l'últim dia, no parlarem més de bàsquet ja... No, en teoria no... Ah, no si... uh, escolta, si, no, farem un programa més especial més endavant, que parlarem de totes les classificacions de tots els equips, de totes les categories. Si vale. sembla bé ho repassem llavors. Si tens algú de en passem vale. directament a la NBA que estan en joc encara. I si, i, si, bueno, si vols parlar d'algú de, de... l'ACB, la sí, perquè estan a la Lliga, no? Sí, sí bueno, doncs comencem directament per l'ACB. A dir que el Barça hi va jugar contra el Herbalife l'entenario, un equip molt dur de pelar, sí. diguéssim, perquè és un equip que té uns bons jugadors, potser no té gaire bona banqueta, però és un equip jove que potser se n'anirà fent mica a mica. I que ningú esperava que no, no, eliminés no, amb, el... amb el, el Vascònia. No? Bé, bueno, al final tot allò va començar una mica dubtós, va acabar perdent el segon quart d'un punt, 39-40... Es van ficar les piles i Navarro va, va, va tirar el partit per terra i, i van ficar 10 punts, van guanyar diguéssim, no, dit, no sé si ho dit bé. Es van ficar 10 punts eh, per sobre i van, van anar fent. Quan van acabar el resultat? 69-63. Però llavors al final, quan quedava un parell de 3 de minuts, és que no vaig poder veure el partit, però poc he vist el resum. Es van tornar a acostar amb un 67-63. Pels moments decisos va fallar l'Aerbalife i va poder guanyar el 60 en el 63. Di que el millor del, de l'Aerbalife va ser Spencer Nelson, un, que és un, un 5 o un 4 molt obert, que pot jugar per entre i per fora, i va fer molt mal perquè el Barça no tampiuen molt ràpid. Diguéssim. El Wallace el va defensar bé, a part que va fer un molt bon equip, un partit d'atac, 13 punts, dissabte de valoració va fer molt bé en moments importants va ficar el triple aquell que dius es que anant molt bé ficar aquest triple uh -huh. però no, no, el Barça no té uns tios ràpids que es pari en aquest sí que aleshores és ràpid potser el Mabro que fa el nou fitxatge una miqueta més també és una miqueta ràpid però en resum no són gaire, no són gaire ràpids els pilots del Barça i això els va fer mal però de fora el Víctor Sada es va creixent de mica en mica i bueno, van fer en resum un bon partit, el Jessica Vichos quan va sortir va, va donar aire a l'equip tots mica. van aportar el seu sí. no? partits, aquesta gent sempre, sí. pot ser que tingui un partit fluix però que la són qualitat, tants, sí, sí. que sí. són tants que si ara Navarro, que si ara després el Jessica Bichos, que si després et surt d'un altre i... això, el Barça va fer 30 punts de banqueta que són molts, ahà uh -huh. I, bueno, doncs això. En fi, el Barça, uh, gràcies a l'armari que té, pot anar tirant, i més té jugadors amb molta experiència, que el, el, ja sé que he vist, però és un verdè d'Euroleague, ha jugat Final Force, i té molta experiència en aquests partits que són més de pensar que no pas de tirar, diguéssim. Llavors, a l'altra banda, el, cai, el cai que tot fora de pronòstic, es va classificar, guanyar tot i perdre el primer partit de 38 punts que és una no bestiesa, es va classificar contra el València i contra el Madrid que va ser un partit que es va anar fent això frec a frec però el tercer final, del tercer quart em sembla que va ser fer, oh, el tercer quart va un parcial de 23-14 es van escapar i al final van perdre de 8 un partit guany bueno. llavors a NDA ja tenim primer finalista eh, que és San Antonio Spurs que va guanyar per 4-0 Memphis el, el Marc que diu adeu una excel·lent temporada i l'altra banda, eh, el que ningú s'esperava, Miami està patint una, una miqueta bastant. Qui jo Miami. Miami. El que no entenc és que, que perdona, que t'estic callant. Bé, no és igual, fes, fes, fes, parla, parla, perquè ja, pues, estic barrejant equips i, i conferències. I... No, no, digues, digues. Jo el que volia dir és, Benfis, no va guanyar ni un, eh? No, no, no. Antonio. És que clar, Memphis és un equip que per molt que es digui s'ha fent. És un equip que era una, una franquícia bueno, que mai havia arribat a final de conferència no. uh -huh. i això pesa. És un equip bastant, podríem dir, jove, tot i tenir jugadors de molta qualitat, com el Randolph, el Marc mateix, Tony Allen, els jugadors que, el, per exemple un ale, ara no me'n recordo el nom, no, el, el Tyson Lawson, crec que no, Tyson Pranks, és uh -huh. un jugador de qualitat, que no, no et fa molts punts, pot agafar rebots, et dona assistències, té jugadors d'aquests, però clar, potser Spurs tenia Parker, Ginobili, Duncan, Splitter, que són jugadors de bastant de qualitat que en moments difícils et surten i t'ho fan bé, però bueno... Uh -huh. Això, la conferència o esta és, això, Miami està patint, està guanyant, tot i guanyar 3-2, va, va començar en el primer partit i l'últim, segon, amb una entrada del l'Ebron James, però en Jan els està fent molt mal la seva... el seu pivot jamaicà, Ray Hebert, que està fent perfecte, i a més el Paul George, que és el jugador més... més evolucionat de la temporada, també està sortint, en l'últim partit va fer 27 punts, eh, tot i tenir l'Ebron James davant no s'amaga, no sinó que ho dona tot, però bueno, crec que... Eh, Mm, ara el salut són partits de l'India-Nàpolis, no me'n recordo el dia, però serà un partit interessant, perquè jugant a casa, si fos 3-3 seria allò fregant, perquè, bueno, es vorà. Molt bé. I en cas que Miami arribi a la final, com de San Antonio, també seria una eliminatòria molt maca. Um, bueno, tu, tu, tu, tu, Josep, per tu, qui serà la final? Miami, no? Els trauries Miami? tindria força per treure Miami Zep? sí, tindria força perquè Miami tens és... arguments per treure sí. Miami d'aquí? tinc arguments mm, a la final. Indiana és un equip que, bastant jove que mm. fa un parell d'altres estava a sota van, van, els bons se li van anar fent grans com Germain y O'Neal, el germà del Shaquille i s'anan fent i té jugadors de força que són experts això, David West que són jugadors bons però que potser no s'han vist gaire, però tenen molt de color. A més, tenen un, el, el Miami no té un pivot allò que li faci 2.15, però el Chris Anderson que és, és alt, però en no té un pivot allò fortíssim. En canvi, el Pacers té el Ray Heber, que és un pivot superalt, que té molt poder físic i que els hi fa molt mal en el rebot. Uh -huh. A més, Miami, el Duan Wade, que és l'escorta, que en teoria t'hauria de fer 20 punts per partit està una miqueta per sota del seu nivell i Chris Bush tot i pujar amb una temporada tan irregular potser en un moment difícil falla en canvi l'altre cantó et poden sortir Roy Hebert, David West Paul George que era un jugador o sigui que no no coneixia ningú 9 punts a primera temporada 12 o segona i ara sobresortiu de core no és un jugador que faci molts punts però t'ha agafat molt remots i distància i això, això et molt global és un equip global com Memphis que el feia la però més global encara i... Miami tot i són un equip molt global perquè té un equip que els suplents guanyarien l'anell, saps? Uh -huh. Però potser de vegades sortiran massa les estrelles i quan et creus molt bo, falles. Això és el que potser li passarà. Mol bé, Josep, tanquem el bàsquet i en parlarem, doncs, les setmanes venides. En teoria tenim dues setmanes més de programa. Sí, o sigui, en teoria tindrem finalista i un partit jugat del, de la final. Molt bé, perquè avui, aquesta setmana, també recordem a tothom que acaba el futbol, el futbol sàl·la els queden dues jornades, el, el, el, el, el QE, ai, el M.R.D., el que, el que, el que acaba l'últim, serà el que en parlarem ara, Anna, després de després del bàsquet, eh? després d'aquesta sintonia. Ara. Em preparo. Ara, hem dit, després d'aquella sintonia, doncs ara aquesta, eh? Sí, sí, és el futbol sala. Eh, els més rogassers, eh? Uh -huh. Els els que acabaran més tard, els que ens faran aterrar més tard aquí al Berguedà uh, concret el futbol sala femení i pel que fa la tercera femenina, grup 2 28 en jornada, 3 del final, Jaume quin el masculí el femení, tercera femenina, amunt amunt amunt tic tac tic tac, tic tac, tic -tac. ah, tercera cobre... Corbera ara, Corbera Club Futbol Salatens Sala, Cacerres. Quin camp jugarà en aquest partit? Municipal Corbera de Llobregat. I qui serà l'àrbitre d'aquest partit? Ferran Vinuesa Urquiles. I aquest partit doncs està pensat perquè se jugui avui a partir de les 3 de la tarda... I ara, per fer-te'l treballar una miqueta, Jaume, eh, et de el de la segona divisió territorial. Hi ha futbol sala masculí, eh? Segona divisió territorial, grup 2, 25ena jornada, a dues pola, al final. la, la... Segona divisió? Sí. Doncs, Sant Quirz... No, no, no, no, no, segona divisió, Don... futbol sala, eh? Ai. Estàs a futbol? Ara baixo. Ara. Ga... Vaganers. No, no, no, aquest és, de, aquest és preferent, Jaume segona, segona La Pobla de l'Illet, club de futbol sala A aquí. la tercera Maca Zondena Contra qui jugué? Contra ¿Qu Maca Zondena? Un no Qui juga la Pobla de l'Illet? Contra no. qui? No, no, jo no tinc cap equip aquí Doncs la Pobla de l'Illet tan esperant I no té equip, no té rival per la Pobla de l'Illet Doncs la Pobla de l'Illet, club de futbol sala Jugarà contra Champion Floresta Futbol sala club És el que veia ara Ah, ja t'he dit, sí, dit que la tercera, digue oh, la tercera, l'havies fet. Ah. Champion Floresta. I m'he confus la tercera visió ter ter er territorial. Doncs digues al camp, que t'agrada molt aquest camp, Jaume. La pobla de Lillet. El camp, el camp. Ah, doncs municipal com a figuera de la pobla de Lillet. Ah, el municipal com a figuera serà avui a partir de les 4 de la tarda a la pobla... Recordem que la primera divisió territorial descansa en tant PES Futbol Sala PC i Maginca Serres com Club Futbol Sala Ciutat de Berga. Anem a la preferent, com dèiem i com s'adaventava Jaume, a la preferent catalana grup 3, 25ena jornada i també la penúltima... Vaganés, Atlètic 04 Castellà, Club de Futbol Sala. Això de 04 en recorda el Xalque 04. Molt bé. El camp... El Camp Pavelló Municipal de Bagà. Doncs aquest partit jugarà a Vagà, l'últim partit al que s'acomiadarà el vaganès del seu eh, camp, eh? del seu pavelló municipal. Tots allà avui a Vagà, avui a partir d'un quart de sis, després anirem a Patum, però un quart de sis a Vagà. Però s'ha acabat, eh? S'ha acabat aquesta sintonia. Anem a buscar la sintonia del futbol. Futbol masculí. La tenim aquí. Futbol, no. Farem les noies primer. Serem elegants i farem les noies primer. I parlarem del futbol femení. Segona divisió femenina, grup 4, trentena jornada. I, última... Sant Quirze Besorra, Unió Deportiva B... Montmajor Fútbol Club El camp on jugaran partit Municipal Sant Quirze B Zora Besora bé. Zora, bé. I l'àrbitre Enric Pérez Martos Aquest ser l'àrbitre capitarà Sant Quirze Besora Amb el Montmajor eh? Avui a partir de dos quarts de cinc go, Següent Porrets Club Esportiu Nàstic de Manrasa Club El camp Porre, municipal de Porreig. L'àrbitre? Um, Othman Elmasahem Ma, Tribac. Última jornada també pel Porreig Club Esportiu que es despedirà, s'acomiadarà de la seva afició aquí a Porreig precisament avui a partir de les 6 de la tarda. Ha like just... sentit això, Electraxoc, eh? Xoc, bam, ping, Tercera catalana Grup C, 34ena jornada També, l'última Castellbell i Vilà Club esportiu Club Esportiu. Aquest partit es jugarà Per... Ai, a, a quin camp, Jaume, es jugarà? Al pista esportiva municipal Castellbell i Vilà Home estàs, Jaume, estàs enorme, estàs enorme Jaume. La temporada que ve Em començaràs ja a tapar-me Tio Bé que venia, t'hauré de fer fora del programa tio. Estàs proclavant eh? L'àrbitre, qui és l'àrbitre d'aquest partit? Abel Cabezas Casado Què riu, ja, home? Abel Cabezas Casado Aquest partit te jugarà avui També a partir de les 6 de la tarda Hola ma superfly ladies, hola ma superfly ladies, hola ma superfly ladies. Següent. Nàstic de Manresa Club, Borrets Club Esportiu. El camp? Nàstic Park. I l'àrbitre? Enric Borreu Mendez. No Borreu, no. No, no el Borrem, no el Borrem aquest. Borreu. Borreu, com es diu. Enric Borreu Méndez. Eh, no, no, ens estem fotent i no pot ser això. Eh? Hem, hem, hem començat a, a fer propaganda per pel tema de les, dels àrbitres avui, eh? Jo sí, no, he sí. sentit que el, la gent que es vulgui apuntar ara estan fent uns curcets, eh? La eh, futbol, eh? A la federació de cadascú de futbol, eh? Només connectar-se a la federació de de futbol, eh? Tema i veureu allà doncs, les feines que hi han. I per aquí la, això, clar, sí, clar. Sí, sobretot ara... Jo no, suposo sí. que si anem a cadascú dels noms, Jaume, eh? que això no pot ser, si anem a sí. cadascú dels noms, què passarà? Que ningús es podrà apuntar. Ja, home, no podem fer, eh? Després no ens penjen els àrbitres. Avui tenim eh. tots els àrbitres. Poder perquè... I després, quan, quan la nau aterri, ja podem anar caminant pel carrer. Capats. Tothom ens malament. Disfressats no? de patum, nen. Sí. Disfressat amb el mocador aquí davant de la cara, eh? Sí, perquè si no tots em veuen malament. Espero que no ens reconeixin, però com que sortirem amb tothom... Eh, com que estupi, surt que això és la ràdio, per exemple tota... si la televisió. Exactament, ja, ja l'hauríem fotut. Opa, però bueno, clar, si surt tota la multitud de la gent sí. de la nau, saps què vull dir? Hem de sortir sí. camuflats amb ells, hem eh, tots els bargadans que han volat aquesta temporada amb nosaltres. Nosaltres hem de sortir entremig, que no ens, eh, no ens clissin. Eh. Eh, doncs aquest partit capitarà aquest senyor Enric Moreu Méndez, es jugar avui a partir de les 6 de la tarda. Tots no sé per què ho dic, perquè tots es giren avui. Tots es lleguen, eh? Tots es juguen avui a la mateixa hora, a les 6 de la tarda. Següent, Jaume. Gironella, Club de Futbol Atlètic, Bé, Rui, Romulo, Tranchoni, Club de Futbol. El camp... Municipal de Gironella I l'àrbitre? Er, Sergi Morera Carbonell Aquest partit el Gironella B es despedirà de la seva afició també aquí a Gironella avui a partir de les 6 de la tarda I Següent! Sant Salvador de Cercs Club de Futbol Marganer Club Esportiu Al camp? Municipal Sant Jordi de Cercs uh, I l'àrbitre? Brustenga Vila ...Françès Xavier... ...no he estat el test d'arribaix... No. ...Françès Xavier Borús Tengavila. Vila... ...Doncs aquest partit... ...també serà l'últim... ...el que es despedirà... ...s'acomidarà al Sant Salvador de Cercs... ...s'acomidarà de dues coses... ...s'acomidarà de la segona catalana... ...perdó, de la tercera catalana... ...i s'acomidarà... ...de la competició... ...de la Lliga... ...i quin, quin dia serà... Quin, ...quin dia serà Jaume... ...com hem dit abans precisament Avui. Avui, i a quina hora, a partida? A partida a les 4. De les 6 de la tarda. Ai, de... no, de les 6 no. De les 6, home, de les 6. Ai, jo m'he confós de... Perquè he baixat amb l'ordinador i també un altre partit. Molt bé. <t 'en> Perdona, Albert, què dius? Ha dit, ha dit, ha dit ell? Sí, paraules del nostre... A del capo, que podem estar... Porta ressac, ell? Ah, després resulta... Ah, m'està sortint per fora. Eh? Se m'està sentint, se m'està sentint. A veure, no em faiguis parlar més del conte. Eh, Bé, bueno, després en parlem, d'acord? Vale? Eh, 10 minuts, 10 minuts, que podem allargar més d'hora. Ui, que tard, ja. Hòstia, no m'havia fixat. 57. Va, doncs pues vinga, va, anem a acabar el futbol eh, Avui les notícies ens ha dit el company Alberto Domodor, que està parlant amb el director, que, que, que començant a les dues i deu. no correu no correu, eh? Bueno, nosaltres sí que hem de córrer, la gent que ens està escoltant per les notícies a partir d'aquí deu minuts Segona Catalana, grup 4, 30, quaterena jornada i també l última. Gironella Club de Futbol Atlètic Sabadellenca Unió Esportiva A quin camp jugaran aquest partit? Municipal de Gironella I qui serà l'àrbitre que pitarà aquest partit? Miguel Ángel Moreno Villaz Fija. Doncs eh, el partit de Gironella que s'acumiran tots dos, eh, Gironelles eh, Que el Gironella, el primer, el primer equip, eh, el de la segona catalana Ui, que tenim alguna coseta per dir, però és poca cosa, eh És poca cosa, no patiu si ho trobo, sí que el Gironella que té avui a partir de les 4 la visita de la Sabadellenca els bergalans encara poden ser quarts classificats en cas de guanyar aquest partit doncs avui a partir de les 4 aquí a Gironella a la perla stack, white, like, sight, body, body, yeah. i per acabar la primera catalana grup 1 34ena jornada i també la l'última. Parelada, club de futbol Avià Unió Esportiva. Quin camp jugaran aquest partit? Municipal de Parelada. I l'àrbitre? Joan Ponce Moreno. Doncs l'Avià que s'acomiada, no de la seva afició, va s'acomiada d'aquesta categoria, però tot que l'any seguirà la mateixa categoria, eh? S'acomiada d'aquesta temporada, diguem. Uh, serà demà. Perdó, ells jugaran demà. Ja vull veure qui jugarà, eh? Demà, a partir de les 12 del migdia. Víctor Vera és confirmat com a entrenador de l'Avià per a la propera temporada. El tècnic treballa en la formació del nou equip amb el pressupost reduït, clar, com tothom. Eh? L'Avià juga diumenge al Camp del Paralà a de partir de les 12, un partit de tràmit que servirà per tancar la temporada del grup 1 de la primera catalana. La notícia del club avianès és, però, la confirmació de Víctor Vera com a entrenador per a la propera campanya. Quan jo vaig entrar fa unes jornades per dirigir l'Avià, una de les condicions era la meva continuïtat en el cas de que l'equip aconseguís la permanència. Aquest objectiu s'ha complert i el que ha fet la Junta és reformar el que havien parlat, ha dit el mateix Vera. Un cop assegurada la continuïtat, el pas següent és per haver a Vera configurar la permanència plantilla de la nova temporada que estarà condicionada, sens dubte per una important retallada en el pressupost la nostra idea és que es puguin quedar el màxim de jugadors de l'equip actual i per això el primer que hem de fer és saber les intencions de cadascun i a partir d'aquí formar un grup el més competitiu possible tenint en compte que l'objectiu ha de ser la permanència una dada, Dani Sucias primera baixa voluntària de l'Avià 2013-2014. Als 37 anys ja Dani Socias ha anunciat la seva retirada com a futbolista en actiu i per tant no formarà part de la plantilla de l'Avià de la propera campanya. Socias va arribar a l'Avià des de Gironella la temporada 2011-2012 en el debut dels avianesos a primera catalana. Mireu, jo vaig anar-hi partit de la setmana passada I com on va guanyar l'Avià 2-1 i em va agradar molt aquest Socias, va fer un gol a més a més de falta directe doncs mira em sap greu per mi sembla que podria jugar mm, dos anys més però si eh, creu convenient que no començarem segona part de motor i última també per tancar la temporada no no això és broma la setmana que ve tornarem eh? primera, segona mm. a part que també hem de fer el jàping jàp, zap, Bueno, veig que són ja les dues i un minut, passa un minut, eh, i l'Albert, que no arriba, eh? Deu ser aquest del cotxe que ve, no?, que va sí, travessar aquí les curbes. Sí. No sé, Josep, tu... Bueno, si vols, bueno, intentaré començar. Vols començar a parlar d'alguna coseta? Sí. Bueno, doncs... Perquè veig que heu marxat junts, ara torneu junts, però... No, no, ara era un fantasma, eh? Pensava que, veni... que passava algun per darrere meu. Bé, doncs, uh... ara sí, Ara sí. Bueno. El susto que m'ha fotut, eh? ha parat una derrapada aquí S'està celebrant el GP de Mugello, ja n'hem parlat abans de la caiguda de Marc sí. Márquez. A veure, anem a dir els pilots que... Bé, bueno, i per cert, entrenaments lliures, eh, dominats clarament per Yamaha, eh? Sí, els tres. Eh, anem a dir doncs els pilots que participaran ja directament a la Q2, recordem que es classifiquen els deu primers dels entrenaments lliures de la tercera sessió d'entrenaments, la quarta es fan uns entrenaments eh, lliures per qualsevol que vull provar coses de cara als oficials, però que entren els, els deu primers de la tercera sessió d'entrenaments lliures, entren directament a la q i on han de passar per la q I aquests són els pilots eh, per aquest ordre. Primer Lorenzo, segon Pedrosa, tercer Bradel, quart Rossi, cinquè Bautista, 5 6 a Crouch, 9, 7, David Llosa, 8 a 9, Michel Pirro i 2, Aleix Espargaró, que aquest cop sí que ha entrat a la Q2 directament, cosa que no va entrar en els passats grans premis. Eh? No. Es va quedar sempre al límit, igual que els Memphis. No, no, no, Albert, ja. et fas molt això de cridar, però en que... canvi, s'ha fet menys. Mi... N'hi ha manera, eh? manera. Però... terribles. Eh? Estàs a foni per la petó. Per tot. Quin seria? Per fred, molt fred. Quin seria l'objectiu d'Aleix Espargaró? Jo penso que d'entra els deu primers. Sempre. A cada cursa. Té moto per segons l'equip, màxim per cada 10 primers. Per tant, la l'Aleix compleix. El Pep ens està posant una sintonia que no té res a veure amb la que, amb la que estem. Amb ciclisme? Ah, no, és veritat. No, no, és no. Sí, sí, els dades protegant-nos la roda. No, saps què passa? <sum> que és, és, és, és de cert ahir. <sum> és... Perdona, perdona, Albert. Estic bueno, pitjor que tu, eh? No m'ha repassat. <sum> ah... No, no, és molt difícil, <sum> el Pep. Espera't, el xerrac. <sum> <sum> Passo el xerrac mentre busques la... <sum> No tarang. Aquesta més, eh? Aigut aquests que eh? Sí. Ah, sí. Bueno, un moto Vas. Per pelat Va nano, va, va, va? No, no, no, no no. va nen, corre, va. <sí> ara, ara, ara, sí. ara, sí. <sí> ara. ara. Oi, la corba, la corba, sí. frena, frena! Això vol dir que no és un carretó. Uh, Va, a veure, deixem-me uh, l'estat, uh, eh, que corri. Uh, també s'ha disputat ja, que ens quedi claríssim, la uh, classificació. La, ha quedat ja... Sí? Sí, sí, aria m'agrada més. Sí, ja ha arrencat. Aria ah. m'agrada més. Uh, ha quedat ja configurada la garella de moto 3 i hem de dir que la pol·le se l'han portat, doncs, Uh, Jonas Fulger amb KTM seguit de Maverick Vinyales amb la, uh, tot això és la primera fila de la Graella i seguit d'Àlex Rens, tots tres sortiran junts amb KTM també, segona fila per Jack Miller, Cinquer Luis Salom i els catalans hem dit, de dir Desè Àlex Márquez, el germà del Marc està una mica tocat, eh? va quedar mica preocupat evidentment sí, Compta tota 3è Isaac Vinyales, eh, 31è Efrem Vázquez, ha perdut molt l'Efrem Vázquez, d'un any a un altre aquesta moto no, no troba el ritme, l'Efrem Vázquez. I 33è Anna Carrasco, eh, l'única pilot que participa al Mundial de Moto3. Eh, dit això, anem a repassar la informació del circuit. Josep, ràpidament? Sí. Vinga, quina longitud té aquest circuit de Mugello? 5,245 quilòmetres. Exacte. Eh? No, no, no, no. no. Ah, com m'has dit això? 5 quilòmetres. No. no. 5 ah. quilòmetres, 245 metres. Això. Ah, això. 5 quilòmetres, 245 metres. Quina amplada té la pista? 14 metres. La recta més llarga és de... 1 quilòmetre, com a 141 metres. Sí, sí, i va estar construït... El no, 1974. I jo, per acabar, ho diré que es compon de 15 curves, són 6 d'esquerra i... 9 no, de dretes, eh, ara a les dues s'està disputant eh, els entrenaments oficials, ja han començat, no, encara no, no eh? encara no, estan a punt de començar de MotoGP, recordem, Q1, eh, de, a partir de dos quarts de 3, allà als voltants dels 2.45 a 3.45, es disputaran la Q1, o sigui, la pola ja d'aquest Gran Premi de Mugello, i, <coughs> perdoneu, eh, a Moto2, a partir de les 4 de la tarda, es disputaran els de, no sé, estic bé rient, eh? A partir de les quals es curran els de Moto2. Demà, les curses, senyors. A partir de les 11, Moto3. A les 12 i 20, Moto2. I a les dues, el plat fort, GP. Per cert, eh, he vist vàries imatges i crec que si Marc Márquez no arriba a baixar de la moto abans d'impactar, malament, eh? Hauria picat contra el muro, segur, i s'hagués pogut fer... Hauria quedat com la moto. No Molt bé. Eh? la moto, eh? I ara anem a Mundial de Rallis. Del Mundial de Rallis. <laughs> eh? Si el trobes, eh, els dents els vols Ralli Carapunt o no? Sí, així sí, i tals. Eh, eh peten, peten com algun dels foguets de la plaça de Ramper, eh? segons com, quan canvien, eh? Escoltem, escoltem. Que em direu que no? I la gent que m'he cridat a eh, fons? <laughs> Senyor. <laughs> bueno. El Rally Crópolis és la sisena de les 12 cites d'aquest Mundial de ral·lies va començar i hem de dir que l'Acrópolis és un rally eh, bàsicament m catalogat pels pilots al pitjor del Mundial, perquè, m'entenguéssiu, és un rally que s'assembla més al rally de car que qualsevol... És un rally que es pot semblar molt molt a un ride. És molt dur. I és molt dur, catalogat uh -huh. per marques, pilots, i, i sobretot els cotxes, si poguessin parlar, <laughs> també ens ho dirien. Eh, perquè us entengueu, és un pilot, de, eh, és una pista de cabres... Uh, molts sotracs, pedres bestials pedres afilades o sigui que entre passada i passada del pilot surten aquelles pedres que queden arrelades a terra i fàcilment provoca un, una punxada com va passar ahir, fàcilment fàcilment, corre no en Loeb? no, aquí no corre Sebastián Loeb eh? correrà l'última i ja serà a França uh, llavors uh, és un ratll que també moltíssima pols. els pilots a més de sortir cada dos minuts com habitualment surten, surten cada quatre perquè la neu, el núvol de pols que es crea és, és espectacular. A més a més, és una pols que queda en suspensió. Com que no corre l'aire, uh -huh. queda clavada i el que ve darrere se la troba sempre. I és un gran problema per això. Són 4 minuts, però jo penso que haurien de ser cada 10. Però clar, seria avorrit, perquè 10 minuts un cotxe, 10 minuts un cotxe, seria bastant avorrit, però cada 4 és el màxim. Doncs queda així, els pols en suspensió i és molt difícil. I aquest sotracs ha fet estralls, ha fet estralls, noi. El ratll, a més de començar el divendres al matí, va començar ahir a la nit, Ahir a la nit, i l'organització que va fer va ser carregar-se tota una etapa que hi havia pràcticament i només col·locar-ho en un tram en un tram de 47 quilòmetres que va començar ahir a les 6 de la tarda per ser el tram de qualificació que servia per, eh, recordem per posicionar l'hora de sortida, el va guanyar Sebastià Nogé, que va decidir sortir últim, evidentment per no haver de netejar la carretera perquè també el que té és com els, els ratllis de terra, recordeu els ratlles de terra el primer que passa és el que ha de netejar la carretera pels altres. Uh -huh. I clar perd molt temps. Però, li va, perd però temps. no li va servir de res. Evidentment no li va servir de res, <laughs> perquè aquest, tram, aquest primer tram va ser horrorós, ja van catalogar els organitzadors, que seria dur, i si sí, sí. Sebastiano Gé va abandonar en el quilòmetre 12, Micor Boni va tenir una punxada, va, va sortir de la pista, va perdre 6 minuts aproximadament, Matz Osberg també va tenir molts problemes, i altres pilots, però aquests són els grossos, i els que es van salvar, eh, els que es van salvar de la carnisseria diguem, van ser Eugeni Novikov i de Dani Sordal, aquests dos van ser, i Alad Bala, aquests, dos van ser els pilots, aquests tres van ser els pilots dels grossos, que bàsicament van resistir. Per tant, la primera etapa acabava com Eugeni Neuikop líder, per davant de l'any sorda, en 33 segons, i de Jani ja Mati la bola en 39. Una etapa de dos quilòmetres, però és clar, si la primera és de 47, i és, és el que us dic, és molt tipus ride, right", eh? i aquest any més que mai. Avui l'etapa es composa de nou trams, seran fets cinc, i ara en queden quatre. D'aquests cinc trams, novetats ja, Josep, Hores d'ara s'han disputat 5 trams. Hem de dir que el primer tram eh, l'ha guanyat la Bala, al sí. segon tram l'ha guanyat la Bala, al tercer tram l'ha guanyat la Bala, al quart tram l'ha guanyat, guanyat Sordo Bé. i el cinquè tram han empatat la Bala i Sordo. Per tant, igualtat sí, entre exacte. aquests dos al cap de avant, ara veureu. Actualment, bueno, primera classificació, segon Sordo a 18.7. Per tant, sí. Eugeni cop ha punxat i ha perdut ja el i evidentment ja les opcions al rally. Ara el líder és la Bala uh, uh, amb el Polo, l'únic Polo però sempre ha un polo davant, eh? Però l'únic polo que sobreviu... Sí... I segons sort de 18.7, tercer Neville a 1.10, eh, quart al nas serà el dia 2.54, setè l'Osberg a 5 minuts i quinze l'OG a 11 minuts. Jo ho heu vist, no? OOG a 11 minuts, 15 minuts, i perquè, a 11 minuts, no? Sí, 11. I perquè s'ha reenganxat, que es pot reenganxar l'any demà el que anem el Ralli 2. Que, doncs, queden 4 trams aquesta tarda, a partir d'un quart a 4 torna a començar l'activitat, i demà 4 trams més, més curtets, amb la Pou d'Estèix, evidentment que donarà punts extres. I res, i ja, fins, aquí, fins, fins aquí ho tindríem, Pep Recordem, el Gies, el líder d'aquest Mundial Es pot permetre abandonar aquest I un parell més, penso jo <laughs> sí, sí, sí. Albert, doncs això, escolta Tu, tu n'has a, a ser Ah, entrada. per cert, perdoneu, vaig parlar amb el Riba Amb el Riba? Eh? Sí, l'enginyer de Volkswagen sí. Que el tindrem a la ràdio, ens explicarà Abans de que marxem nosaltres Ens explicarà una miqueta com estarà aquesta temporada de Volkswagen per, Parlarem Amb el líder del Mundial No, evidentment perquè un dels un dels enginyers del cotxe de la marca líder del mundial de ràlies. Sí, senhor, molt bé, Albert, una bona notícia. i del canvi de com es diu aquell pilot francès de motors que corre el ràli que va guanyar la temporada passada i l'altra, com es diu aquell pilot frances que corre el ràli. Sí, Cyril Cyril. de Pré. Sí, perdonar, no s'ha dit, i que Mundial de Raids avui i demà el pilot avianès Marco i l'Igoladí Jordi Gradons prenen part des d'ahir en el ral·li de Sardenya aquesta taula per tu tu hable del campionat gràcies Albert i sembla que va a setè sí, de moment sí aquest número que aquí m'has posat és setè és a set i marxa a setè bueno, ja ho arreglarà no? obviament i això és és el que ha dit en aquest cas en el ral·li de Cròpolis ha dit Nubil i Sord han dit això és eliminació per tant hem d'acabar i esperar que els altres punxin i això ell atacarà quan agivetaca al Marc. I en tindrà prou evidentment, o sigui, això. Ja. Don's bueno, eh, esperem veure eh per, per la tele un altre dia, per matar ho eh. Bona, sí. <laughs> bona, petum, bona segona part, eh? Bona segona part i que tot vagi bé, eh? part de putum. Que no prenguen mal. Okay, Lo caig Eh? No que ple. no caigui cap ple. De moment no ha passat res, eh? Sí, el dijous en va caure un. Va caure un? Sí, sí. El dijous, el dijous va... Sí, sí, va... nosaltres vam aixecar entre dos o tres o quatre, sí. Jo ah. Jo tinc les conseqüències aquí a la mà. Sí. Però el dijous sí, sí. Va, va saltar també el, el, el, el bisbe. Sí. El, ah, sí es, bisbe, es sí, eh? es sí, es veu que sí. Es veu Es veu que sí, Déu-n'hi-do. Va saltar el bisbe, molt bé. Però va demanar... Va demanar, va demanar que... Aviam, Respecte. Sí, sí. No, bueno, Sí. sí i no m'acosteu no no, no, i a més a més a part del respecte va demanar també que, que sortís per Berga una altra vegada la professor eh? la professora del ah, Corpus muy, eh? muy, muy, muy. jo trobo que sí que estaria sí, molt bé, eh? bé sí, sí, sí, complementar una cosa amb l'altra eh? sí, tot forma part d'un mateix exacte, tot forma part d'un sí, mateix i aquí sí. som, som de menys obertes eh? i què tot, ho passa que qui ho farà i ja. com hem vengut la Patum, no? per tot el món. Ostres, sí senyor. béu nhi perquè... han fotut fora els, els de fora, eh. Ens han sí, fotut els de casa. Ens han fotut fora. Els sí. de fora, sí. han fotut i per el... fora ens traurien. Eh? Vé, no, em va tot, eh. També hem <laughs> tingut claven el cotxe aquí a fins que et foten fora a la plaça, eh. Però nosaltres, els mercadans, que quedem allà encara lluitant sí, tan, fins al tan, final. Tan, final. Doncs això, fins que de la Patum. Fins que passeu una bona segona part de la Patum. I nosaltres ens despedim i ho deixarem ja fins el dissabte que ve, eh? Podré també per l'última jornada, eh? el zàping quan el tindrem, el zàping. De moment anirem... Està cuent. Anirem voltant veient països, eh? Manau, digue'm, Jaume. Que el zàping quan el farem? Està cuent, està cuent. No sé, en vacances, eh? Ja, en vacances, el zàping. Serà el És impossible, sí, serà el zàping de les vacances. Què volia dir? Eh... Ah, fet tres amistats de cop, eh? No sé dia. Vam fer tres amistats de cop en el Facebook, eh? Ah, sí? Ah. I animem a l'altra gent, doncs, qui vulgui, qui vulgui doncs, formar part d'aquesta gran nau, doncs, aquí estem, eh? Per... Maria, sí, pots donar i... per nosaltres al Facebook. Oh, tant, amb el nostre suportar pas forç al Facebook. Molt bé, doncs, dit tot això, fins a l'altre vinent, a partir de dos quarts d'una, molts patonets, ja! Oh! Adéu! Adéu! Adéu! Adéu! Adéu! Adéu! Adéu! la setmana que veu! y la ley, ¿Qué bueno? ¿Qué? La ley.